Dit is net so'n skyns na 7 uur, maar die aankondiging van tyd werk nou eindelijk net hier by die levendige uitsending. As die mens nou later na een heruitsending luister dan uit die aardvrieszaak, dan is dit moos nou die tyd wat jy nou self luister. Maar dit is Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time. En jy is by die rechte plek, jy is ingeschakeld by net radio SA. En ons webwerf vind jy by www.netradio.co.za. Ek herhaal dit weer vir jou, want dit is belangrik, www.netradio.co.za terwyl van die feite dat 'n mens al die informatie rondom die radio op die webwerf kan kry, daar is dan nie een ander plek waar jy die informatie alles volledig gaan kry, behalwe by, by die webwerf, <coughs> verskoondag. Daar op die webwerf, sê daar rond, blaai, rond, krap, rond, weet jy, wat is een mooi woord he, Dan sal jy al die omroeperse name kry en die programme wat hulle uitsaai en tye van uitsending en ook weie ander informatie. Maar vir my belangrijk genoeg is ook ons archief. Waar al die podcasts of potgooie ingegooi word in die archief. So jy moet maar kyk as jy daar in die archief toe gaan Nou wat er maand, jy sal sien hulle vraag vir jou spesifieke maand en dan kan jy nou daar die maand gaan kyk na die potgooie of podcast of heruitsending dan, wat er woord vir jy ook al die beste op die oorval. Maar ook om dit aan ander mense, jou vriende, jou kontakte door te gee, deel te wees van hierdie sending, poging van ons, om by die hele wereld uit te kom. Om dit wat Jezus Christus gevraag het wat ons moet doen, as ons sy navolgers geword het, om sy woord aan al die nazies te gaan verkondig. Nou as jy deel het in die radio, net die feit dat jy die inlichting weergeef, iemand anders, ergens. Amal van ons het kontakte hier in die land, in Suid-Afrika, maar ook in die buitenland. En ons mens in die buitenland wil graag luister na uitsendings hier uit Suid-Afrika, want is deel van die onderwerp wat oor ek vanavond ook gaan praat, die woord nostalgie. En ek moet jy kyk na die definies ook daarvan maar dan ook die psychologische verklaringe wat daarin opgesluit lewe die woord nostalgie nou ek hoop jy is rustig ek hoop rechtig so ek hoop jy het een plek gevind waar jy gewone kan sit wanneer jy na hierdie radio luister en dan vooral na my uitsendings dan omdat dit oordenking is die mens moet andag daar gee De bepeins, oordenking beteken om toe mediteid of om daar na te denk En dit te bepeins God wil he, ons moet peins Ons moet bepeins oor ons En ons verlede waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is Daarom wil ek vir jou groet en goeie naand sê as jy Afrikaans is, en as jy in een ander taal praat, of net verstaan, net er wille van, om omal in te sluit, groet ek sommer net in een paar verskillende tale hier, Shalom, in die Hebraause taal, in die Hebraause betekent het vrede, soos wat Jezus sy disciples gewoonig gegroet het, Shalom Lega, vrede vir jou, Of dan in die Russische taal priveed En mens kan ook sê drafutja Priveed is meer die informele manier En die formele is drafutja En dan salam, alikum En merkebaan En alaan baas salaan In die Arabische taal In die Hebrews het ons tlaag gesê shalom en in die Griek sê ons kalimera en goeie naand en good evening waar jy jou ook al mag bevind is jy baie baie welkom hoor ons is dankbaar elke mens hier in ons land in Suid-Afrika van ons stede en dorpe en platteland plaas waar mense ook al mag luister maar ook in die buitenland het is vir ons baie kostbaar elke mens op die aarde moet weet Jezus Christus het ons so lief daarom sê die skrif ons so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore sien gegeet so het wat in om geloo nie verloore mag gaan nie maar die eeuwige lewe kan hee en vir daar die rede Omdat God ons so lief het, kan ons ook lief hee, want dit is een refleksie dan van Godse liefde, wat uit ons uitvloei net soos wat sy liefde in ons invloei so vloeide dan oor na ons medemens toe. Wonderlijke groot voorig wat ons het, en gesê dat ons vanaan, een praat oor die nostalgie wat dit nou eindelijk beteken, en hoekom nou dit nou belangrijk is, hoekom zou dit nou belangrijk wees om oor so'n bepaalde woord nou te praat, nou ek weet ons allemaal ken omtrend hierdie woord, dat jy nostalgies is oor die een of ander iets, en miskien kan ek daarom net sê waar die begrip vandaan kom, voordat jy gaan vraag my wiekieself te sitte en dink eers, Ek gaan hier vir jou Pesalm 8 Een voorleesing dier myself Van Pesalm 8 uh, Gaan ek as een volgende snit Hier speel Maar voor ek dit nou doen Dit is een nostalgie Is een begrip wat in 1688 Dit is bieke lang terug nee, Dier Johannes Hofer van Switserland Dit is een student, een medische student Gemunt het To, dit is ons maar die die begrip wat gebruik word As iemand vir die eerste keer een woord gebruik het Ontwerp het uh, Somebody coined that word Coined that phrase Selfs in Afrika is iemand het so een woord gemint En sy betekenis wat hy daar aan geheg het Is home sickness Nou dit kom uit die Grieks Die woord nostos en algos Twee Griekse woorde wat aan mekaar gesit is Om dan nou hierdie woord nostalgie te vorm Nostos, algos Wat dan letterlik beteken in Engels Homecoming pine Homecoming pine Homecoming pine as een mens in een vreemde land jyself bevind dan is daar so a home syknes wat ontstaan dat jy verlang na jou mens en jou land en die manier waarop hulle die goed gedoen het ek in Amerika gewees het uh, het ek baie vinnig begin terugverlang omdat die Amerikaners net mooi doodgewoon alles anders doen Hulle dank anders en hulle leef anders en hulle eet anders en hulle praat anders en hulle hele denkwijse en hulle hele levenswijse en hulle hele filosofie oor die ganse wereld is Amerikaans, dit is Amerikaanse manier en nou is jy nie daar inpas nie in jou hele psychische persoonlijkheid dan soek jy maar weer terug na dit en dan waar jy was. So dit is dan home sickness. Maar wat met die pijn gepaard gaat, maar die algos, algos, algos, uh, beteken letterlik pijn. So dit is die pijn hier binnen in een mens. Een verlange. Soms weet jy nie waarna jy nou eindelijk verlang nie. Maar dit is nou maar nie dood gewoon daad. Nou wil ek eind, jy moet bykie denk, as jy nou die woord nostalgie gebruik of wanneer jy dit in die verlede gebruik het, wat jy nou eindelijk daarby bedoel en wat was nou daar die verlange of dan home sieknes, waar oor het het gegaan? Dankie bykie, terwyl ons hier aan Psalm 8 bykie herkou. Psalm 8 uit die levende bybel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 En haat As ek opkijk na die jimmel wat u self gemaakt het En sien hoe u die maan en die sterre gerang skik het Dan denk ek Hoe kan een mens dit ooit werd wees Dat u aan om dink En waarom sou u vir om sorg U het om byna een goddelike weesig gemaakt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 En u gezagstrek Oor die jylle aarde Ja jy is ingeskakeld hierby net Radio SA as jy pas ingeskakeld het Jy luister na Dr. Tini Uylers Wat uitsa hiervan uit Airene in Pretoria In Suid-Afrika En van waar jy ook al mag ingeskakeld wees Jy is baie baie welkom Hoop jy is rustig en ontspanne En hoop jy het nou al so'n bykie nagedink oor die woord nostalgie En wat jou begrip daarvan is, hoe kom het jy dit al gebruik Dalk in die verlede en wat was nou die, die doel, wat was die draagweite Van die woord toe jy nou daar oor gepraat het Ek het gesê, die woord is gemint Door een spesifieke persoon met die naam van Johannes Hoever Van Switserland, hy was Ameriese student en dit terugboer in 1688 en hy denk hoe die tyd daarom verbaie van 1688 af en ons gebruik nou nog die woord en ons heg nog altyd die selwe soort van betekenis denk ek daaraan. Nou ek het hier een paraphrase wat ek vanuit die internet hier aan jou gaan voorlees in Engels oor nostalgie <coughs> Sê hulle, today nostalgia dit is nou die, oh, die Engelse woord die nostalgie Nostalgia is langer no longer look upon as a mental disorder but as a natural common And even positive emotion A vehicle for traveling beyond The deadening confines of time and space Bouts of nostalgia are often Prompted by feelings of loneliness Disconnectedness Or meaninglessness Thoughts about the past Particular places and objects And smell, touch Music, weather Dis uh, so min of meer Beskryving Van uit a, a bron op uh, Internet Wat ek ons allemaal gemaakt Pas maar gebruik van Google Om Interessante feite miskien na te gaan Google is nie altyd betrouwbaar nie soos wat ons dit weet as die internationale nies dan weet jy dat dit nou gebruik word vir misinformatie mensense koppe word geswaai dier middel van die internetbronne maar dit klink heel aanvaarbaar met die Definitie wat ons gekry het van Johannes Hofer wat eindelijk hier die woord gemunt het wat dit vir die heel eerste keer gebruik het en uit die Grieks saam geflans het in 1688 in Switser lang Weer vir die Zee in die Grieks is dit die twee woorde nostos en algos wat is letterlijk homecoming pain betekent Nou wil ek bykie vir jou aan die dank sit Oor dinge wat feitelik al hier op jy die aarde gebeur het met mense En waar oor daar al artikels verskyn het in verskynie media Een persoon wat by voorbeeld in een bepaalde land Sê nou maar kom ons neem een voorbeeld In Suid-Afrika gebore is en hier groot geword het, en nooit ergens in die buitenland gaan bezoek afleen, nie? en dan skielik begin om beelde te ontwikkel en bewust te word dan van beelde van plekke wat die persoon nog nooit tevore gesien het nie. weet nie of jy ook al constante soorte drome gedroom het nie? Ek het vir baie baie jare het ek drome gehad oor een be, bepaalde soort van een theater waar daar operaties gedoen word en as ek nou dan die ochtend die operatie onthou of dan nou die droom onthou dan nou weet ek, ek was nog nooit in so'n theater nie. Ek was nog in een paar theaters in die Johannesburg Victoria omgeving maar ek gewerk het, maar ek ken hulle, ek weet, ek weet precies hoe hulle lyk. Maar hierdie bepaalde specifieke theater waarvan ek so'n constant gedroom het, was een plek waar ek nooit was nie. En as ek my oor so toemaak, en kry ek nog so'nke terugflitse van daar die specifieke theater. Nou, net om jou nou te neem nou, na dit wat ons nou gesê het, oor mense, wat sulke, terugflitse, of drome, of dan visioene gehad het, van plekke, en dan begin navraag doen het, want in, in groot detail, fijn, fijn detail, sien hulle dan, een bepaalde huis, En so by herhaling, dan sien hulle ook een nommer, en dan sien hulle ook baie uitstaande kenmerke. En so het van die persoon navorsing begin doen, een navorsing gedoen, en dan nou uitgevind het is in een specifieke land, sê nou maar in, in Duitsland, net om een voorbeeld, ek kan nou nie daar die feite onthou nie, oor die plekke precies en die name, en die straatname en so meer nie, maar die artikel kan ek onthou waar oor dit gegaan het. Want die vraag was toen nou gevraag, of dit nie iets te make het met die feit dat die mens al tevore geleef het nie. Je ken ons die hele begrip van re-incarnatie, dat mense tevore geleef het, dat hulle nou so geloof, en dat hulle later weergebore is, nadat hulle gesterf het, weer een keer hier op die aarde, in een ander soort van een omstandighede en plek en familie en so aan bevind. Ek weet jy het dit al gelees of daarvan gehoor, nou die verskynsel, is net die doodgewone feit maar die verklaring daarvan is bevraagd hier. ons weet nie precies waarom dit gebeur nie hoekom is dit dat mens is soort van terugflutse kry van plekke kijk een mens kry in die gewone begrip van nostalgie dat iemand sê nou maar aan Zuid-Afrika geboore is en homself of haar self nou in die buitenland bevind, soos wat ek dit nou goed noem het, en jy dan terug verlang huis toe. Ja, onthoum is daar wat so'n lieke, ek kan onthoum, <laughs> wat uh, iemand op een stadium gesing het op een plek wat het vir my nogal vreemd was en dier iemand, wat een uh, docent was en het hy somaar aan die klas gestaan en losgetrek en gesê ek wil huis toe gaan na mama toe daar die liekie wat iemand gesing het oh ek wil huis toe gaan na mama toe nou ek kan nie seng om my leven te red en so ek ga nou nie probeer pro dit probeer doen nie maar jy krij die gedachte Mense verlang soms terug. Maar as jy nou weet waarna jy verlang, dan is dit nou te verstaan. In Kimmerdie waar ek gebore is, was daar een fabriek met die naam van Salavans. Salavans. Nou mense wat in die Noordkaap geblei het, Ja terug sê dan maar daar in die 70 of voor dit kom ons vat dit nog verder terug in die 50er jare, in die 60er jare en 70er jare. Sal hierdie Salewins onthou was die kenmerkende twee koeldranke cool wat hulle verkoop het in die Engels dan nou soft drinks was Gemmerbeer en dan hopbeer. Nou die hop, kom van die woord hops af, wat jy eindliks is hub, uit uh, skryf, h i b hubs. Maar aan die vikaans het ons somme gepraat van hopbeer. Wat baie, baie, baie lekker was. Kijk, ek het baie keer, somme he daar in die winkel gestaan, en dan een lekker ijskouwe hobbyer gekoop, en het net daar so staan en uitdruk. Heerlijk lekker. Maar later het hierdie fabriek toegemaak, en die rechte en goed is verkoop, en van toe af het die mens laat nou nie meer die hobbyer gekry neem en amal het dit probeer maak, maar ek kon dit nie rekkere idee, vandag kry mens nou nog een product wat verkoop word, selfs hier by ons, hier by Airene, hier weet ek al genoem het van die stad van vrede, hier een plaas, een groot uh, beestplaas, waar hulle nog melkkoeie anhou, en waar mense jou melk kan gaan koop, om my mense doen, en die aanstappel nog, moet hulle kannetjes gaan, gaan koop met hulle melk, nou daar het ons nou al van hierdie op hier gekry, nou dis een soort van nostalgie, nee, dis maar in te koek om jy dit nou drink, en waar jy mens het proede aan, wil glad nie eens drink, nee, en die sê nie, nee, nou weet jy, my sê nie goed drink, he. maar is nou, dis nostalgie, dit het daarmee te doen, dit waar my nou groot geworden, dit waar in die omstandighere waar nie groot geworden het, en dat jy daar jy terug verlang, ek kan nou daar my ma ook, Toe sy begin ouwer word het, sy het baie baie terug verlang na die plaas waar sy groot geword het. En wou bitter graag net biekie daar wees, net om daar te gaan rondloop, net om weer al die emoties van die kinder daar, daar te beleef, want ek denk soms, in sommige mensese gevallen, in my geval ook, Jou kinder daar baie, baie aangename jare. Kijk, dit was vir my na die wonderlikste tyd in my ganse lewe. Zorgvry. Al wat jy die heel dag doen het, behalve wat die feit die school toe gegaan het, en by die school was dit ook nog lekker, is om in die middag te gaan boom klim, in die groot boom te klim. En van een boom oor te klim na ander boom, boom, dit was nou vir ons die grootste die uitdaging en het die hele klomp adrenaline in jou wakker gemaakt en jy het getum in die bome tot het antwoord en jy weet jy moet nou huis toe gaan want jy ma soek jou en jou pa wil weet waar is jy Nou daar die zorgvrije daar tussen die koringlande land gestap En wanneer die strooper kom om die koring te oos, dan sit jy op die strooper en jy kyk hoe hier die gouwe korrels in die sakke val en het toegewerk word. Mense wat kyk, dit is nou vir my die wonderlikste tyd in my ganse lewe geweest. Dit is nostalgie terug te verlang daarna. Maar dat is baie goed wanneer ek verlang. Ek was in Israel en ek, die eerste keer my voet het daar geset het ge daar iets binnen in my plaas gevond wat my elke keer net doodgewoon had wil teruggaan en teruggaan en teruggaan en nou nog terug verlang daarna wonderlik om daar en daar die rond te stap om later te ontdek hoe kom jy nou eindelijk nou so aangetrokke voel door die plek dit is wonderlik om tot by daar die soort van ontdekkings te kom so dink een bykie dan oor jou eie ervaringe van die nostalgie. Wat is dit wat jou nou daar die woord laat gebruik? Wat was die inhoud daarvan? Kom ons luister hier na Chris Tomlin, vir ons heel great, he is our God. Kakel by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilis, wat uitsa vanuit Airene, die stad van vrede, Pretoria in Zuid-Afrika. Luister na ons program oordenking, ons oordink of bepyns, mediteer oor Godse woord. Pesig moet ek kyk na een interessante woord, die woord nostalgie. En dit wat jou dalk al nostalgies gemaakt het Dat jy nou so terugdink Binnen in my diepste wees Dink ek dat God Daarop staat maak Dat die mens Nooit sal vergeet Dat hy eens in die tuin van Eden gewoon het nie Of dan Eden As die mens nou nie het, kyk na die woord Tuin van Eden Dan betekende daar was een plek Eden met een tuin En hierdie tuin het ook Een hek gehad Dan aan die oosterkant En nou wil ek net Een verskynsel aan jou voorhou Wereldwaie verskynsel Dat mense hulle Woning so anderig Plek waar hulle woon Dat jy nou een huis het en dan wil jy graag a tuin hee, as jy by jou voordeer uitstap, of by die achterteer, en jy wil graag bome daar hee, en baie mense probeer om voels te lok, dat hulle ook nou daar sal kom, en a hek, en a, a mooi hek, ek weet nou nie of alle mense hou van a mooi poort, a mooi hek nie, ons was in a school Riebeek, Oorskool en Randfontein met een baie bekende poort, wat ek weet nie wie die poort ontwerp het, maar het was een indrukwekkende poort, en as ek nou goed kan terugdenk, dan denk ek die drie skepies van Jan van Riebeek was ook daar in die hekke van hierdie poort, maar was een prachtige, mooi ontwerpte Allemaal het dan ook gepraat van die poort Om iemand te kry by die poort Ek kan onthoud, ek beskoel was, het ek soms in vuistgevechte betrokken geraad Sonder dat ek nou nou, dit, nou daarna gesoek het, maar mense het dit soms vir my gereel <lacht> En dan staan daar hele klomp kinders nou by die poort En dan wacht er nou vir die groot gevecht wat nou daar gaan plaas vind. Maar ja, kom ons vergeet die oomlikkie daar die gevecht en denk in termen nou van een woning en een tuin en een hek of een poort. Ek my, dis wereldwijd is dit die manier hoe mense hulle huise indracht is dat jy jou huis het en dat dit uitloop op een tuin nie of, of dat jy dit graag so wil he, en wie daar een het of nie en dan uit die aard van die saak hek ek kan dan dou da die pastorie waar ons geblij het een van die pastorie het ek nou a hek daar so a poort ontwerp prachtige mooi poort a hek, dit was dan die voort Ek as een mens nou so inkom by die pastorie van hout, speciale hout wat iemand nog vir my geskenk het ook, ek, en ek het die ding laat maken, prachtige, mooie hout, en wat so kon die wind en die weer weerstaan. En dit nou vir my mooi gelijk, prachtig, mooi. En ek denk, mense, richt maar in die algemeen hulle plekke, dan nou so in die hoek om. Hoe kom denk jy is dit Een algemene verskynsel As ek jou nou Na Jerusalem toe zou neem Dan sal jy nou ook sien Dat hierdie vierkantige stad Het ook een oospoort Maar die poort is toe Hy is toegemesel Baie interessant neem, Dat hy toegemesel is Met die verstand dat Jezus die Messias door daar die poort sal gaan en dat geen mens daar sal door gaan voordat die Messias nie daar doorgegaan het. En hy is recht oos maar oos van die oospoort is daar ook een tuin en dis die tuin van Getsemane waar Jezus ook baie keer gebid het, vooral in hier die laatste tyd voordat hy nou gevangen geneem is en dis precies ook in hierdie tuin waar hy gevangen geneem is. As jy nou terugdenk dan nou weer na, die, na Eden en die tuin van Eden en dis daar in Eden sy tuin waar die duivel die mens mislaai het en dis waar die mens uitgeneem is by die oospoort as gevolg van hierdie verkeerde besluit vir die mens gemaakt het en daar is Jezus ook gevangen geneem daar in die tuin maar nou die interessante ding recht oos van die van die tuin en Jerusalem nou is daar een berg dit die olijfberg dit is waar Jezus' voet een dag gaan raak volgens die profesee wanneer Jezus terugkom en dan gaan die berg in twee skeur, nou moet jy mooi die prentje uitdop hou, as jy nou so eentje saam, hy nou weg kon staan, dat jy nou sien, hier is die stad wat jy voor jy le, en daar is die tuin, tuin van Gethsemane, en daar is die Oluifberg, recht oos, en waar Jesus sy voet gaan raak, is dan in die middel, en dan sê die skrif, gaan die berg in twee skeur, die een gedeelte gaan wegweik na die syde toe en die ander gedeelte gaan wegweik na die noorde toe, so daar gaan dan een poort wees. Nou, mense wat vandag al dit archeologisch onderzoek het, of geologisch ook, het gesê, daar is een swak plek daar in daar die berg wat recht precies daar in die middel van die berg is. Waar as daar een aardskering moet kom, dan sal dit nou daar wees waar dit gaan skeur. Nou, dank nou een beekie weer daar aan. Dank nou aan Eden in die tuin en in die oosten die poort En dan denk jy nou aan ons wat ons huise nou so amal indruk, hoe kom is dit dat ons dit so wil he? Kom ek sê vir jy as iemand ergens in die woonstel blij doer op die tiende verdieping, wat die verdieping ook, dan sal hulle baie bitter graag een eier huis op die grond wil he, al kry hulle net die woonstel in hier die woonstelgebouw wat op die grond kan wees, dat as die kinders by die deur uit gaan, dat hulle nie daar boe op die balkon moet staan he. maar liever op die grond daarom, en as jy nou so ver gevoerder het, dat jy nou al op die grond is, dan wens jy nou weer verder dat jy huis kan het, en as jy huis nou het, wat jy uiteindelik aan kan worden dan sal jy graag, as daar nou nie heinding is, nie heinding wil opsoot met die hek, het is interessant, wat ek die goed gedoende, toe ek nog in die school was, het ek vakantietuie gaan werk. Het het gewerk by een maatskapie wat heindings opgerig het en hulle het een contract gekry om in Soweto om dan daar die heindings op te sit en op te rug en hekke aan te sit en dit was nou my werk om die goed uit te meet. En as ek nou die besig is om die hek daar vir die mense uit te meet by hulle huis en die heining opzit, want hulle my ptie keer kon vraag, of ek nie asjeblief die hek vir hulle kan skuif, nie, hulle wil hom nou nie hier hee, waar, hy nou, waar ek nou bezig is om dit af te merk en af te meet, maar die hek vir jy hee, wil graag een hek hee, daar waar jy kan in en uit, en as jy nou klaai hierdie goed op, en dan wil jy begin om daar een tuin te ontwerp, dat alles nie so kaal is nie. Mensen, hierdie goed is diep binnen in een mens. Diep, diep, diep, diep. My begrip hiervan is, omdat Adam en Eva daar in die tuin in Godse teenwoordigheid was, en dit alles baie skerp afgeëts was binnen aan hulle mens wees, en alle mense, volgens die skrif uit een bloed, het wil sê uit Adam en Eva ontstaan het kom ons DNA mos nou daar uit die tuin van Eden uit dis mos oorgedra en oorgedra en middel van erflikheidsfaktore jy weet dit mos nou die saad wat oor, oorgedra word en wat, en oorgedra word en daardie saad bevat 'n hele klomp inligting nou die mense wat 'n mens ons DNA om Ontsyfer het Daar die wetenskapelik is En wat tot vandag toe nog ook Daar aan werk en het al ook beter en beter En beter en beter verstaan Sê dat die die grootste hoeveelheid Van die stof Wat in ons DNA is Is onbekend Dit is nie actief nie, dit le alles dormant daar binnen in die DNA. So ons mense soos wat ons nou is, is, is nie een skadeweef van wat ons was nie. En dis vir die rede dat ons aan Christus gelijkvormig moet word en ons veranderd moet word en dat het God is wat dit wel doen in, door middel van een restauratieproces binnen in ons. En wanneer een mens sekere goed hoor, dan is dit asof dit net inpas. Maak net sin, word net meer sinvol, dat die mens hierdie uitdrukking hoor, dat mense wat al bejaard is, en sê dat man syklik is, en wil graag huis toe gaan. Die al die uitdrukking gehoor, ek is die oortuig daarvan, jy het. dat mense sê, ons wil liever my huis toe gaan, ons wil nie meer hier op die aarde wees nie, ons wil huis toe gaan. Nou mense as die huis toe wil gaan, Dan verstaan jy dit hier in reële terme op die aarde Dat jy sê nou maar wil terug gaan na jou maan, jou paas, huis toe Jy wil bieke huis toe gaan Maar as jy dit op een bejaarde ouderdom begin sê Oor die feit dat jy nie meer op die aarde wil wees nie Wil jy meer hier leef nie, my wil huis toe gaan Hoe kom sê jy dit? Hoe kom gebruik jy daar die soort van begrippe? teken ons na God terug te gaan en ons weet my boete en sessie as jy die Bijbel opmaak en die begin dan begin jy by Eden dan begin jy by die paradies en as jy die blaaste bladseie van die Bijbel opmaak dan sy jy sien die mens is weer terug dat alles eindig weer daar in die paradies in die tuin van Eden die boom van die lewe is ook daar en die nieuwe Jerusalem daal uit die, uit die jimmel uit neer dit kan nie anders wees nie mense. alles het begin daar alles eindig weer daar en ek het jou vertel die levensverhaal by een vorige program van die Salomvis wat by die vars water riviere uitgebroei word en dan is snaakse snaakse soort van een begeerte het om uit die varswater in die see in te gaan, en dit doen hulle ook, die hele lot van hulle, en dan verander hulle van varswatervisse na sievisse, maar as dit nou lang genoeg daar was, dan is daar een drang binnen in daar die salmvis, om terug te keer en huis toe te gaan, En dan betekent dit letterlik, precies op die selwe plek in die rivier waar daar die vis uitgebroei is, dat hy daarheen wil teruggaan om sy eiers daar te gaan leeg. En dan trotseer hier die salemvis al die gevare wat daar kan wees, al die uitdagings wat daar op die pad, van een vis kan wees opdraandes en watervalle en wilde dieren wat wacht vir hulle want hulle is moeg en hulle springt in hier die watervalle op en as hulle daar binnen in bons dan staan die bere en ander wilde dieren wat op hulle dan, dan nou van hulle prooi maak eet hulle op of beseer hulle in die geval so want hulle om dat misgegryp het En dan is hier die beseerde salmvis nog altyd vastberaande en hy keer terug, hy of sy terug, na daar waar leven eens begin het. Nou weet ek nou nie van alle mense nie, ek weet nou nie, ek kan nie namens elke mens op die aarde praat nie, maar mense, by my nadat ek wederbaar is, weergebore is, het hier een geweldige homsieknes ontwikkel om Jerusalem toe te gaan. Alles oorheersend, mense, dat ek net doodgewoon op een vliegtuig geklim het en gegaan het en ek het die omgegeef waar ek daar is nie, solang ek net daarin, en dit het ek nog vir my uitgemaak, daar waar die tuingraf is, daar waar Jezus uit die graf uit opgestaan het, om daar te kan gaan sit, ek het geen eers idee gewet van hoe dit daar lyk nie, en so het die jyre dit alles moeilik gemaakt, mens ek het daar gaan sit, ek het daar gaan sit, En ek het daar onder die bome gesit, in die heerlijke koelte, of in die zonskyn. En dan kyk ek na die mens, ek het dan nog altyd sy jammer gekry die mens op die toere, wat so daar so skapen aankomt en in ruie en touwe staan, en dan beweeg hulle van die een plekkie, hulle gaan eers daar, as hulle vir die hek inkom, gaan hulle na die plek waar jy kyk na Golgotha. En dan van Golgotha beweeg hulle nou na die graf toe, daar waar Jezus begrawe is, en dan kom die ander groep nou weer na, na Golgotha toe. En dan beweeg die groepie wat nou by die tuingraf is, Onder die bomen sit hulle, daar is groot plek en dan word daar soms een nachtmaldienst gehou. En sommige weet ook, tydus die nachtmald het Jezus van sy disciples sy voete gewas. En ek het iemand geseen, wat daar sy vrou sy voete gewas het. En dan van daar af beweeg na een winkelkie toe, waar jy verskillende andenkings en dinge kan koop. En so beweeg die groep, en ek nou jyrelik lekker met die bybel op my skoot, sit en kyk ek na hierdie gewaarskaf, en hoe hierdie mensies nou so in een cirkel daar beweeg, en ek kan rustig lekker daar sit in ontspan vir so lang, ek, ek die heel dag in elk geval daar gesit, Nou beteelik het jy nou nie dit nie, jy moet maar net so vinnig as moendlik moet jy dwars deur gaan en jy moet terug en terug in die bus en die bus gaan na die volgende site wat beskou moet word. En nou ja, dis so bykie ietsie oor die nostalgie, waar is jy nostalgies? Baie mense wil graag nog voor hulle dood gaan wil hulle dit doen en wil hulle dat doen. Ja, nou onthou ek daar ja, was so 'n fliek gemaak oor the bucket list. Dink is bucket list of iets van die aard. Lys wat iemand wil doen voordat hy nou sterwe. Before they kick the bucket. <laughs> hulle wil nou dit en dit en sis en so doen. As jy een wil Israel toe gaan met die tocht, met ons maar liever een reel, wat nou nie van hier die konventionele toere is nie. En mens rustig gaan, gaan kyk, en rustig bly en beweeg, en die dinge doen wat jy graag sou voordien en sien wat jy graag wil sien, wat al om sin maak. En daarmee groet ek jou, hier vanuit Irene, Toerja, stad van vrede en dan sien ek jou morgen deefje om 37 nie 7 uur nie nie 7 uur nie 19 uur, nie 19 uur en ek vertrou dat jy een wonderlijke aangename nachtrus sal ervaar en wanneer jy bykie dink Oor hierdie onderwerp van die nostalgie Dat jy daarover sal kan lekker rustig pyns En jy die volgende keer dalk vir my iets die daarover kan sê Een bijdra wat jy graag dalk die oor wil lever En daarmee gaan ek jou dan nou groet En sê ek shalom Luister hier na Melody 4 wat singt, The Love of God. Shalom, shalom.